Stimați ascultători, cu noi la microfon în această seară, istoricul dr. Lucian Zev Herscovici. Bună seara, Lucian! Bună seara, El! Ce subiect ne-ai rezervat pentru această seară? Pentru în această perioadă este comemorarea pogromului de la Iași și într-o recent, în urmă cu circa două luni, a apărut un volum... De studii asupra pogromului, istoriei pogromului de la Iași, să ne referim la acest volum. Volumul este intitulat Pogromul de la Iași, Holocaustul în România, Le pogrom de Iași, Edlașoa, La Shoah un volum bilingv romano-francez, editat de doi profesori universitari, domnul profesor Carol Iancu, de la Universitatea Paul Valerie din Montpellier și domnul profesor Alexandru Florin Platon de la Universitatea din Iași. Volumul a apărut în cadrul editurii Universității Alexandru Cuza din Iași, publicând studii bazate pe comunicările ținute la un simpozion organizat de Centrul de Studii Iudaice, din cadrul Universității ieșene, în perioada 26-27 iunie 2011. A fost comemorativ acest coloquiu internațional pusese intitulat 70 de ani de la pogromul de la Iași 28-30 iunie 1941 istorie și Memorie. Lucian, te rog să ne treci în revistă câteva dintre articolele care ți-au atras atenția în mod special. Bine, în cadrul acestui uh, uh, simpozion au fost mai prezentate mai multe comunicări, iar editorii le-au clasificat ulterior în trei grupuri. Unu, evrei și antisemitismul în România înaintea celui de al doilea război mondial. Pogromul de la Iași, din acest punct de vedere a fost o clasificare făcută pentru a se pune accentul la un moment dat pe anumite aspecte. În ceea ce privește partea întâia, trebuie să ne referim printre altele la studiul profesorului Carol Iancu, dedicat uh, situației evreilor din România în perioada interbelică, oglindită în corespondența diplomatică franceză 1919-1940 uh, și un alt studiu asupra așa-numitei probleme evreiești a fenomenului antisemit din societatea românescă aparține doamnei profesor uh, Marta Petreu de la Universitatea din uh, Cluj. E interesant că doamna Petreu uh, insistă asupra faptului că aproape toți membrii societății Junimea din Iași împărtășeau o ideologie antisemită. Tot în același uh, capitol al volumului, uh, profesorul Lucian Năstase de la Universitatea Babes-Boliai din uh, Cluj uh, se referă la violențele antievreiești din perioada interbelică de asemenea, în aceeași, uh, ca, același capitol apare uh, un uh, studiu de uh, Maria Ghita uh, asupra dimensiunii politice a grup lupte studențești respectiv a tulburărilor antievrești de la Oradea din anul 1927. Tot în acea, aceeași uh, în același capitol apare un studiu de Irina Năstase Matei despre atitudinea față de evrei a minorității germane din Transilvania în condițiile creșterii antisemitismului. În ceea ce privește a doua parte shoau în România, Holocaustul în România, apare din nou în studiu al profesorului Carol Iancu asupra atitudinii curajoase a ambasadorului francez Jacques Truel pentru apărarea evreilor din România. Un alt studiu este al profesorului Mihai Chioveanu de la Universitatea din București, în care arată modul în care regimul antonescian, în ciuda ostilității sale față de legionari și garda de fier, a urmat calea deschisă de aceștia în implementarea propriului proiect genocidar. De asemenea, mai pot fi menționate și alte articole, a regretatului dr. Shlomo Leibovic Laish din Tel Aviv asupra liderilor evrei din perioada Holocaustului în România, șef bino Alexandru Șafran, președintele Wilhelm Filderman și liderul sionist Avram Leib Zisou. În ceea ce privește șef Rabinu Alexandru Șafran el este prezentat și de uh, fiul său, profesorul universitar Ravinoam Safran de la Universitatea din Geneva, uh, în care arată uh, modul în care tatăl său a luptat pentru a-și apăra comunitatea și a apăra viața unor ființe umane. Uh, un uh, studiu interesant este și al profesorului Alexandru Florin Platon de la Universitatea din Iași asupra memorializării Holocaustului în România post-comunistă. Un alt studiu este al tânărului cercetător Alexander Roitman de la Universitatea de stat din Chișinău asupra ghetoului de la Chișinău și interesant un studiu al doamnei Felicia Waldman de la Universitatea din București asupra Memorializării Holocaustului în cinematografie, în arta teatrală, în literatură și arhitectură, în perioada postcomunistă. Apar și anumite amintiri a doamnei Silvia Hoisie, de exemplu, care a fost deportată în Transnistria. Apropo de amintiri, apar și amintirile domnului Baruch Tercatin din Tel Aviv, supraviețuitor al pogromului de la Iași, care atunci avea vârsta de 13 ani. În ceea ce privește partea referitoare în mod special la pogromul de la Iași, ne putem referi la câteva studii. Unul a profesorului Silviu Sanie, asupra trei cărți apărute la început în, imediat după pogrom asupra pogromului, una de Marius Mircu, alta de uh, Isaac Ludo și uh, alta de Dumitru Pop, deputat social-democrat. Un alt studiu este al uh, domnului Cătălin Botoșineanu, fost director al Arhivelor Naționale de la Iași uh, asupra uh, pogromului de la Iași în Arhive. Uh, un alt studiu este al uh, regretatului Leon Eșanu uh, și uh, acest studiu critică istoriografia din perioada comunistă care a minimalizat lucrurile asupra pogromului de la Iași. Uh, în ceea ce privește acest pogrom, uh, domnul Țicu Goldstein menționează și specificitatea acestui fapt ca și a holocaustului din România, vorbit de un holocaust balcanic, un termen nou foarte interesant. Subsemnatul am publicat un articol asupra uh, rabinatului și rabinilor din Iași în perioada interpelică și timpul holocaustului. Da, Lucian, dar aș vrea să ne oprim aici și să vorbim despre articolul tău în emisiunea noastră viitoare. Adaug încă un... Uh, articol, respectiv al domnului Gheorghe Samuelă asupra unor drepti între popoare oameni care au făcut totul pentru a salva câțiva evrei ceea ce se putea Mulțumesc Lucian Mulțumesc, un cuvânt pios în amintirea victimelor Holocaustului, precum și în amintirea dreptilor între popoare care au căutat și uneori au reușit să-i salveze Mulțumesc!